Eta txirindularitzaz mintza giten, frantseko itzuliaz, bigomita goizuntan, Josemari Apaolaza, Euskadi Jatiko Kirolka Zetaria. Egunon zuri Josemari? Bai, egunon, egunon denoi. Eta aitor itugino, Jatietako laguntza hilea, eta txirindularitzaz uh, amor, uh, enamoratua edo, ega egunan egunon zuri aitor? Bai, egunon Giztof uh, eta Entzule Uxieri, bai. Da, eta behar badazurekin asiko gira ito gitu gino, Pirinoetako etapak bururatu dira, bigaziren bakarrik aurten, eta eungarren edizioaren zat, bitxi pixkat ez, bi etapa bakarrik eman gehindi. Bai, hori, bon, nire ditxi personalen mangoz diatak oztaz ez, egi eda dira, eta, bon, antolatzaileak hola, usto ontan bi etapa egite bakarrik Pirinoetan, Ola dira gauzak, eta bon, xo, ziz, ez, du, ez du nola erran arrakastak entzen, epedieneko eh? e, e, eta pa edi, dudari gabe. Agakasta ipatzen duzu, Euskal Baik. Tele kukat du sustengu? Agiriziren iran jako loreak atzo. Bai, bai, bai, bon, jakin behar da alde batetik eta hartzalako irratia <laughs> den bitezen ematen dira berriak ez, hartzalako da gure irratia beridan egiten ez, ez kal e, mundu hortan, eta nola ipatu ez, ba, ezaitek antolatu du, atzo, atzo, er, e, bertan egunen, Arzat um, lepo hartan bazen uh, zaitek uh, antolatutako hori sustengu edo laguntzaile negun uh, txerindularien uh, laguntzaile guztieko uh, guztiendako markatu antolatua zen e, e, nola ejan uh, igoera bat, eh, etapa ez dut egan erba, eh, igoera bat eta hor betiko beti bezala harrakasuta animalekoa izan da iendeak nuna eta betiko sustengu izan da iendearen aldetik ez, hori beti bezala, us, usainan bezala ejango nuke Frantxeko Itzuliak eh, hiru, hiru aste irauten ditu, Lehena iraganada, Jose Maria Paulazazzuk Euskadi jatiaren egunero segitzen dituzu etapak, zer bilduma eskainizine zakezuk eh, lehenbiziko haste untaz? Bueno, lehenbiziko haste honek nik uste dut eh, garbirakutsi dela zeinen gizonekin dartsuena, hori nik uste dut eh, jaturazia itzin ere izan zitekela eta, dofinen eh, izan zen agusitasuna ere ikusita, baklitzoran egiten gutu dela nagusitza hori. Ez direla, bestela beste aurkariak buruzburuko lanean bere pareda iristen, uste dut hori oso berikoa dela, ez erlojoaren kontra ez eta ere mendian, ez kontator, ez balberde, ez bauk molema, ez Joaquin Rodríguez, ez direla bere pareda iristen, eta ondorioz beste aurkari taldeak right. ta behartuta daudela lasterketa txikitzera, lasterketa dinamitaz jostera, eta bueno, neurri batean hori da Azo Garbinek, baina berezikin mobiestarrak egintzena, ez da, buruzburuko lanean, izonek indartsuenan, menteratu ezin badu ezak zu, besterik ezpada, bat tallekideak atzean utzi, tallekideak ondoratu eta ala liderra ez du hartu. Nikuzo dute hori izan dela lehen dabezeko asteak izan duen joera, Garbi Pirino ikusi dena, eta ondorengo asteetan ere, ondorengo bi asteetan ikusiko duguna. Ay. Bai, eta zure, zure ustez, istripuz, kan, kanpo, haintxigo gase, frumek, irabazikudu hajuten gotuga? Gauzak normal bai, nire gustu gauzak normal, e, berri dut buruzburuko lan horretan, aldapan bezala zer zerre ez ikerzer lojaren kontra ez daukalako egia da bera asko ari dela sofritzen, edatzo etapa bukatu eta gero hori adirazizuen, baina ezen ez da, bere talekideri gabe etapa oso egin beharra, azkenean ba handik eta hemendik era zaituztenean, ba bakarrantzean gera zaitezke naiz eta <coughs> oso aultsui izan baina es tu gusto ver es estrategiak askotan bakarrik dagoenari ere on egiten dio ze bigarren egiteko lehean gehia gure elkartuko dira movi estarrekoa za parte beraz movi ere azkenean kontrarioak izango ditu ekipo gehiagotan eta kalte izan dezaketen hoiek on egin die saiokete estrategian Chris Frooniez, eh? ondorioz uste dut, bizkabat bere, bere bere erantzunaren baitan eta psikologikoki nola kudeatzen duen ondoren gobiaztan, bestela eh, garbiturreko favorituko, zen dut Chris Froon. Mm. Eruriko hori hain zin, kontador uh, ongi zen, aurten prestatuazen? E, ez dut uste nik eh, kontador berriro ikusiko dugunik, 2000 eta eh, zazpian edo tazera esanik ez, 2000 eta amargan ikusik genuen kontadorik, etzaiti duditzen berriro ikusiko dugunik. Errojoaren kontrako zaiotan, nabar menda izan duen atzerakada, ez da normala dozinen gertatu ez baina alde ere, Euskal Herrek Uitzulian, beste etapa batzutan, arizen horren zantzutik erakusten kontador, Gaera engainagarriak gertaliiteke auruko urtzeko irailean Espainiako buelte irabatzea kontatorrek berak irabazi zuen, baina lasterketa izandako estrategia akatso baten ondoren Ba eta baitere balderdek ez zait iruditzen ez mendian lende zela uszten duenik eta oso agerikoa da, erlojaren kontra nere izan duen atzerak. Ez dut ikusten, momentunetan, gaur-gaurkoz, nerezat ustekabeko izango ditateke, kontal durek turra uira aukera izatea. Aitor, iturino, Euskaldunak eipatu dituzu, esaitek antolatu ekitaldea. Euskaldunetan, Euskaltel taldean, Mikel Niebe dugu, obekienik koukatua selkapenian. E, Mikel Niebe bost lehenetan sartzenalko ote da aurten, aitor? Hori <coughs> ori zaila izango da es nikusten zaila izango da senta orain no yakimazanik ikusi nulari dique eta ni kurso ontako karta mandezegun eta etapa kepushin luradik nik orain no gelditzen da zailena zailena alpetan gefatu berdena hori hiru uh, bo bueno, hiru askenegunak changeliza uh, atala atego uh, 19 paris 19 Baina dira erraldoiak, eta pak dira erraldoiak, eta nik ustuz horrela bakete. Oino, ari dira nebatu zu Pirinoak uh, gertatuta gero, fite joan dira, eh? gira erran behar da, baina azte fite, azte honetan, uh, fite korritu dira. Pirinoak ongi eman zegun pasatu dituzte ez, da gau zan didik uh, gertatu, salbu, uh, ba, nik izango nuke hori ez, uh, atzokusi denez, uh, fron gelitu da bakarrik, uh, eskaiko ekipa, desa hertu da, uh, ia kea intzinata ziren from eta eta jera e, azoldearra horien Valverde dituen be eta E, azo, gelitu dira, lortu dute, pixkaban, e, hauzea, zapustua, zapustua ekipa. Eta hori, e, hori kontuz, hartu behar da, zentaiakinez, zailena hori no, gertaz, e, gelitzen dena egiteko, eta e, hor e, lortuko dute hori, e, mobistak ekipakoak hori lortuko dute hauzea eta zera kontadorreken ekipak ere ustut lortu gulte gauza handiak, eta gero gure eskaldunari buruz zaila izan gulte zaila izan gulte zenta ekusten ditut uh, nik eni behiturralde amaike duk, gure garrantor e, uh, eta emedetzin garrendia zer apena ekin ez dute hainitz hobetuko nere ushez ez dutu gutu baina etapa batean eta oinu gelitzen zizahien ola ez postu ederrak lortzea hori dutari gabe aitor itu behin zuk zure eh, nola ezukaltelen helburua da biztan dena etapa bat irabaztia bederen Hala ere bost lehenetan edo podioma zaila ez eh, aukten? Ba izaila ikusten dutzen eta jakin bon, behar da ere uh, be, be, ez dutela betiko uh, nola gure uh, lehen txirindularia hori uh, ah izena jantzait Eee... Samu ezan txez, Samu ez dute urste honetan, eta netako eramateko tan, e, postu honak bere izango zen, eta bon hori e, meritua beste ari ez diot ez diot, ez diot, kentzen bat ere ez kontrakua etapak eta luzeak elitzen dira, eta hor Gu ez gira fengu, Euskaldun txerindulariak e, terreno hortan ez, di, ez gira naiko trebe alako leku, le, lekuetan ebitzeko moduan, hori nire iritzia da bai. Jose Maria... Justu somar guztien ditut, alako zenta, bi ordubeko zera etapak no, eta horrek mila hundia giten dute, zailkapen sal, sal, bi iru minuta fiti galtzen dira hor edo norrek, eta puntakoak espezialistak izango dira eta gureak e, post, postu onak ez dituzten lozuko dituztenik. Jose Maria Paulaza, zure podioma Pariseko? Dure podioma Pariseko da, Chris eh, from Guztienburo, bigarren postu Alejandro Valverde sartuko nuke eta irugarrenerako ba zartsa handiak ditut eta momentu honetan ba Nairo Quintana gaztearen aldegoa postean nuke Colombiaga Colombiare zer, rojoren kontra oso de Villcen de Hau ez 두고, behar. bear normalean eh, lotura egiten dugu mendiko eta parekin, baina ez erlojaren kontrako saioarekin kontuz, ze uztak ere koitsuliarek erlojaren kontra irabazi ziren azkarra da buru oso argikoa, azkar azkarekazen dituena, nik eh, zidea bere lehenen goturra dela eta gaztea dela, baina dipodioen jareko dut. Jose Mari, eh, hemen iparaletik badugu, eh, bat eskaltelen ari dena, zoritxarrez kolpaturik egondaluzaz, Jomen Zikar, zertan da Zikar, eh, ze maila du? Bueno, bueno eh, zikarrek, eh, maila duela, oso agerikoa da ze denolak egu 23 urte azpikotan 2009an munduko xabelgira irabasteko gauza izantzen ezta eta eta eta garraipenark ere siklismo taldea askoren harreta e, beregarantzuzen baina bueno euskaltelekin ja loturekin zeukan orbea taldean bat formakuntza lametan eta ibiltzeko garbidago maila handiko siklista dela eta profesionaletan dagoeneko garaipenak ere baditu asturia senen lotu zituen euskaldelekin ze falta du bueno niko zeut e, jarraikortasuna falta da bestaoren ni siklista gasteada urte batona egitea, lezioekin asko sofritu du, aurten saiatu zen, iez aldi batean, eta eta protagonista izan zen, gai abadago, gai abadago ez guk esaten dugun bezala, badago inarririk e, ziklista handiago bat izateko, nik dut e, lan jarraiko hortasuna hondiko lan bat izateko berezeki konfianza faltaduela zikartea momentu neto. Beremina egiazki gainditea du, edo... Ba bai, niko zeuden lasteketan e, kostala-kosta jarraituko duela eta eta esaten dute behintzate hori gaindituta dauka ez da, ezta? Eh atzean hutsita duela taldetik e, bidaltzen da mezu hori da eta eta berak ere ba batean esan duena hori da. Guk e, hori sinistu besterik ez daukagu, baina tira, min hoiek e, Erabatatzen uste ez da errezagertatzen, ez da dori ez, ba, bueno, beti egongo da zalantza hori, horrelat diot ba, emaitza hon bat emeitzat, konfiantza hori emango liokela, eta askotan mina ere horrela ezabatu alda ez. Mm. Frantzeako Itzulia haipatu dugu horki aldetik. Aintzin izan dira adierazpenak, prentsan aitoritoriño hamzrongek eh, egindituenak. Ez dela Frantzeako Itzulia, irabazten al, dopatu gabe. Sale baten dopinge historio horiek, biztan dena sozumogiro horiek mine egiten dako la txirindularitzadi, baina zu sale bezala, zu berdin-berdin segitzen duzu txirindularitzak. Aita. Ba, dudari gabe, zentai ekin behar da txirrindu dariak eta txirrindu dari izugarrizko kirola dela, eh, nahiz eta konduan hartu gertatzen iran gau zauiek. Baina, uh, galdera horiek uh, nik beti be, beste norbeti itzuli egiten diot, eta zuk zepentzatzen duzu, hubian uh, jakinez bezagartazen den gaur egun, eta jarraitzen duzu, izango lizateke ez. Nik nire ustez horren nire kusmoldea kus hori e, buruz, uh, nik bom, beste bat zueri gizan omdierin zundiat ezaten, uh, Ki kiroloiek, luzapeneko lu kiroloiek lagundu inberdidea berikuntza aldetik, ez? E eta nik hor, adoz naiz, kontrolatu produktuak eta bar zehaztu behar duten, kalte ez duten agiten e gorpuzari di eta bani, hori e dudak ez ditut hori buruz guain e Produktuak txaarrak direnak uta konpaini eta, eta beste ez ditgunak eta gutzen ohino bihar izango direnak eta ere hoiekoso txrak dira bai, eta bati bat osazuuna dendako hori da dadik aurkukatzen dut pixka bat uh, mundu hori ez. Eta azzen dutenak aurregun, jakin bon, uh, mar bat irindnduabiltzen uh, mundu hortan tiuaferak animalikoak dira eta izan diten azken kandaloak ere ez, hori Amazoni guru eta. Eh? Pena garrieak dira eta piskala nik harritua galitzen niz zen, eh? galitzen naiz oin no eh? zen ba, oin jala behar ferak, eta bon beste batzuk etorreko dira seurazki eta nik uh, galitzen naiz pena hondiak ez eta kaxik, kaxik hainzinatuko dut izan hau ez, ilegala dela gaur egun, ilegalak girela, gaur egun gertatzen diren gauza. Horrek, zer egu Ba, e, oain, zigortu jendea, oain dela marrela mabostu usteko gauzaekin kondenatu pixka bat e, jendea orain, me zu dugu horrek, ilegalak gaxik gauza horiek. Zerpensatzen duzu, norbait, otogidari uh, batek zerbait egiten du, argi gorri bat paxatu edo stop bat edo, eh? Eta inorken dugu zen, e ez da zigortua, ezen polizianik, ezen eza, testigurik, eta bon, eta gero, eta senza izun horbait, emendik bosturzea izu, guzti zaitu zuri e, argi borri bat erretzer eta beraz, zigorra hartu, ez zen zurik e, kaxik e, lo, logikatik ampo du, eta hori pizketen hartzen du nik sirrindulari e, mundu ozan, guen zigortzea Hai. jendea, hm. leno hartzen, ez ezituzte harrapatu leno, guen ba, ze meritoa du, fizik. Beste, beste balore... Beste gauza batzuk dira horrazpian... Ez dakit... Ielosak... E, beste gauza batzuk dira mundu hortan. Dio Xemaria Paolaza, aitogek eipatzen duena... Bo, behar badak kirol bezala txirin Beste kirolek baino gehiago pairatzen du uh, doping susmo uh, hori... Beste kiroletan ez ezta aski egiten behar badak futbolian uh, bazkigu... Izan zirela gauza batzu italian bereziki, ez bakarrik italian... Mainan, Zergatik txerren ularitzak pairatzen du? Bola, txerren ularitzak e, garrilagoa egin beste zergatik pairatzen duen, eta txerren eta eta atletismoa dira, nik uste dute oso kantitaterik gaundiena eskatzen diotenak e, kiroloariari esfortzurik e, jarraituena eta errekuperazio beharri gaundienekoak diren kirolak oso hauspo luzekoak, oso iraupen luzeko esfortzua direnez, nik uste dute garbirakoela, ziklismoak, txerrendularitzak, eta, eta bereziki atletismoak eskatzen dutela. Bueno, futbolean eta horregon likezken interesak, baitere, ba, nahiko azuzmarriak dira, eta, eta horrez ez gehiago barneratzeko dauden interesak, ba, hauskal ba, honora inoelda likezken, eta baina, bueno, txerrendularitzak betira nik izan du, haipatzen ditudan, e... Oinarriengatik eh, garbidago t xerendndularzak eh, dopina beradegin izan baldin batu asko da ba, eguna joan eta eggun etorri gorputzak esforzua handia eta eta osigeno volumena handia eskatzen duen deportea delako kirola delako hori hori garbi dago. Eta gaur egungo go goraz eh, galtzen badiazu ba, ba ze esango dizu eta askotan. E, tabernatan izaten den izketaldi hori, nik uste dut komunikabideotako ez, dugu, ez eta esan dugu kontrolakoa gaudela, kontroletan zorroztu behar dela, eta kontroletan ez erragerzen ezten bitarteen, ezin gaitezkela e, susmoak edo, edo, edo errezeloak zabalzen aritu, eta da, denako oso garbi dutza, ez erraertu gabe dutza, nik uste dut kontrako erakusten ezten bitartean, hori sinistu behar dugula, hori garri dago A, Adibidez atzo e, ikaragarriko ritmoa ukandu etapak Christopher, Christopher Froome garaipenak larun batean Armstrongen garaipener, pentsara ziduelaz bimarratu dut pentsa batzuek Hortazzuk erten duzu kontroletano inarritu du, eta konvientxe egin da, Ez dago, besterik Ez zago, besterik inolatze, bestela, e, zer esan behar diegu atzo hurketan zizanen edo beste mendate guztetan zeuden jarraitzailei. Ez jarraitzaile horietako asko eta asko aurreko ostegunetik bertan zeuden eta ikusteko. ze esan behar diegu, denak leporaino datuz, denak drogatuta dabiltza, denak pastila gartuta dabiltza. Hori esan behar diegu. egia da, kirolaria eta txerrendulari ere bai, gero eta maia hundiagoko atleta dela, gero eta denbora odeak egingo dituela, gero eta adiadura hundiagoan igoko dituela mendateak, baina hori pilotan ere gertatzen da, zer ritmotan jokatzen da, zer adiaduratan jokatzen da gaur egun pilotan, atletak direlako futbola berak ere, zer adiadur hartu du. Bueno, pentsatez agon, prestakuntza fisikoa eta gizakiaren Fisikoki doitze baten ondorioz ere gertatzen direla gauzak. guztia kanpoko laguntzarekin etortzen alda. Nik hori e, sinistuko banu, ez nuke, nuke egia esan, ogi honetan ba, segiten dudan lana egingo, ze, etengabe harituko gineetek susmoretan uzmorretan ez da. Ondorioz, nik dut, e, dudarik gabe, ezkuntza importantea da, gazte-gaztetatik, hasi behar dugu, Ba, kirola egiten duten gazteiz, ez amaz, kirolaren manurak, baina goi meiako kirola gizanditzaken kalte hoiek saiestu egin hori garbi hezkuntza dago, dago batetik eta gero bestetik kontrola analizietan, kontrola analizietan eta antidopin metodoetan eta ba, asko inbertitu behar eta eta asko garatu behar dela. Nik uste dut, nik uste dut, azken urteotan hori lortzen ari dela. Bai? Formakuntza eta bai sinistea, garbi lehiatzea posible dela, eta gero bezetik kontroletan garatzea. Beti egongo dela trampa edo iruzurra egiten duena, hori garbi dago, ba, ura harrapatzea egin, garbi. Mire esker bier, igritzia emanik frantziako itzuliaz eta afera horietaz. Josemaria Paola zao, hoitarazten dute euskadi ratian frantziako itzulia, egun eurosegitzen duzula eta e, zukere aitor, e? e, Zure etxetik, zale jondibat baitzira aitori turiño. Mirek, bierdi. Zera, nice, egun eur nahi zan.